Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast 28. epizódja. Én Bognár László vagyok. Mai adásunkban újdonsült kóta díjasokkal beszélgetünk. Ez az a Dolog az életemben, ami bármikor örömet, vigasztalást, bármilyen hangulatban emelkedettséget hoz az életembe, és különösen ez a kórus, ami tényleg a második családom. Ez olyan, mintha egy hangszeres művész, egy hegedűművész kinyitja a tokot és meglátja hegedűjét. Én, ha bemegyek a próbaterembe, és meglátom a húrokat, itt van ő is, ő is itt van, oké, okay, így tudunk dolgozni. Tehát nekem a kórus mindegy hangszer olyan, ő nélkül, a, a kórus nélkül az ember bármit tesz, ez csak így együttműködik. Mindennyiunknak a magunk kell. Úgy tovább csinálni, meg lelkesen zenélni, hogy kicsi társaságok megmaradjanak, meg tovább éljenek. És ha ez így van, akkor van reménység szerintem a sok kicsi összeadódhat. Az ötödik szólam projekt küldetése, hogy láthatóvá tegye a magyarországi amatőr kórus élet szereplőit, eseményeit egymás és a világ felé. Így nem volt kérdés, hogy ott leszünk a kórus scéna örömünnepén, a kótadíjak átadásán. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége évről évre elismeri a nem hivatásos kórus és népzenei élet kiemelkedő teljesítményeit, legyen szó karnagyi, kórus titkári életpályákról, vagy kórusok, népzenei csoportok figyelemreméltó művészeti, közösségi munkájáról. A január 26-ai budapesti ünnepi hangversenyen hat friss kótadíjast sikerült mikrofonvégre kapnom, ezek az interjúk halhatóak a mostani alkalommal, köztük pedig a szintén kóta díjas fellépők műsorrészletei. Ráhangolódásként a budapesti Gregor fáltalános általános iskola jubiláte nagy kórúsa énekel Dávid Krisztina vezényletével. Szokolai Sándor Szájonadal című műve és a Gregor József Általános Iskola Kóta Díjas Jubiláte Nagykórusa nyitotta január 26-án a Kóta ünnepi hangversenyét, amelyet immár hagyományosan a Budai Ciszterci Szent gimnáziumban rendeztek. Az eseményt követően beszélgettem a Kóta elnökével, Mint Szenti akit az átadott elismerésekről, az amatőr kórusok magyarországi helyzetéről, és az idén 50 éves szövetség jubileumi előkészületeiről is kérdeztem. Nagy boldogság volt ez az egész mai este. Azt látja az ember, hogy, hogy mennyire fontos azoknak az embereknek, akik, akik a közért tesznek, akik, akik minden különösebb anyagi ellenszolgáltatás nélkül énekelnek, vagy kórust vezetnek, vagy, vagy egyáltalán szervezésben, rendezésben közreműködnek, hogy milyen óriási nagy dolog nekik, hogy valamilyen fajta kitüntetést kapnak még akkor is, hogyha ezzel pénzdíj nem jár. De, de az, hogy hogy, hogy gondolunk rájuk, és, és valamit kap elismerésként. Legszeresebben az ember mindenkinek adna, de hát ugye mindenkinek nem adhat, de azért igyekeztünk minél többekhez eljutatni ezt a díjat, és én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy most már jó néhány éve, minden éven át tudjuk adni a kóta díjakat. Volt olyan időszak, amikor nem volt rá pénz, de most hála Istennek kapunk elég jó támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától is, és most sikerült idén megint átadni. Ugye 2004-ben ez a a 11 kategóriában ítélték oda. Hogyan lehet valaki kótadíjas? Minden bizottsága a kótának előterjeszthet akár többeket is arra, hogy megkapják a kótadíjat, és akkor a végén az elnökség dönt arról, hogy a különböző felterjesztésekből kik azok, akik a leginkább megérdemlik ezt a díjat. Itt a beszédében Kodály Zoltán idézte, a kultúra örökölhetőségével. Ugye arról volt szó, hogy a kultúrát nem lehet örökölni mindenkinek saját magának a felelőssége tulajdonképpen, hogy ezt átadja. Az amatőr kórus életnek most milyen a helyzete Magyarországon? Érdekes a kérdés, mert én azt gondolom, hogy a világ nem erre felé megy. De ugyanakkor pedig már bocsánat. Annat, hogy hazabeszélek, de én úgy látom, hogy a Magyar Kórus Szövetség egy olyan fajta szervezet, amelyik nagyon erősen rajta van azon, hogy Kodálynak ezt az örökségét kövessük. Valamennyien, akik itt dolgoznak, minden ellenszolgáltatás nélkül a tudásuk és a tapasztalatuk és a szeretetük legjavát teszik a közoltárára annak érdekében, hogy valóban sikerüljön a következő generációnak valamilyen módon átadni ezt a kodai örökséget, és hát nem csak a kodai örökséget, hanem a sok évezredes magyar kulturális örökségünket. A Magyar Kultúra napjához kapcsolódott a mostani diátod, és talán egy illő nyitánya is a jubileum évnek, hiszen az idén 50 éves a kóta. Milyen rendezvényekkel, milyen projektekkel készülnek a jubileumra? Nagyon nagy szerencsénk van, mert erre az elkövetkezendő fél évre az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk egy kiemelkedően nagy támogatást, amivel kapcsolatosan rengeteg rendezvény van előttünk, több mint 80 kisebb-nagyobb rendezvény, koncertek, korustalálkozók, minősítések, továbbképzések, konferenciák, nemzetközi is és magyar is. Tehát tulajdonképpen ennek a támogatásnak az a célja, hogy az ifjúsági korusmozgalmat, illetve a zenei nevelést valamilyen módon segítsük támogassuk, Úgyhogy most rengeteg minden van, egy sajtótájékoztatónk is lesz februárban. Az első ilyen nagyon nagy rendezvényünk az a Művészetek Palotájában lesz március 1-én, egy népszerű opera kórusokból álló nagy koncert, aminek az az érdekessége, hogy a, a hivatásos együttesek mellett, tehát ugye a Mávzenekar lesz és a Debrecenik kórus, 12 nem hivatásos kórus kap lehetőséget, hogy fölállhasson a Művészetek Palotája színpadjára, és ott együtt énekelhessen a, a profikkal. Szóval ez egy óriási lehetőség, és reméljük, hogy minél több fiatalt is be tud vonzani ez a, ez a koncert oda erre az eseményre. Nagy reményekkel nézünk elé. Kodály Zoltán Adi Endre versére született kórusműve a fölszállott, a páva szólt, a Vasas együttes Vaslajos kórusának előadásában vezényelt Szűcs Dániel. Az énekkar kórus kategóriában részesült, január végén Kóta díjban. A két karnagyot, Bárdi Juditot és Szűcs Dánielt elsőként arról kérdeztem, mit jelent az énekkar számára az elismerés. Azt gondolom, hogy óriási megtiszteltetés egy ilyen díjat Megkapni, és hogy ebben benne van a kórusnak az a múltja, hogy 1903-ban alakult ez a kórus, és az azóta eltelt rengeteg idő, a sok-sok kórus és aki itt énekelt, együtt érdemelte ki ezt a díjat. Csodálatos érzés természetesen, és azt hiszem, hogy az még emeli az ünnepfényét, hogy nagyszerűen sikerült ez a fellépés itt. Milyen érzés egy ilyen eseményen vezetni a kórust, ahol nem csak fellépőként, hanem díjazottként is jelen van? Én nagyon ritkán szoktam izgulni színpadra lépés előtt, nem olyan típusú ember vagyok, de ez azért olyan, amikor kisétáltam itt a patsorok közül, és ideáltam, mert ugye én kezdtem a pávával az előadást, akkor azért elkezdtem izgulni. Amikor megfordultam az előadás után meghajolni, úgy a szakma felé, nem egy átlagközön, hanem a szakma felé, az azért egy döntően más dolog. Úgyhogy én szerintem nagyon jó érzés, és a kivételességi miatt emlékezetes. Volt szó a múltjáról a kórusnak, de mi jellemzi a jelenét a vaslajos kórusnak? A vaslajos kórus tulajdonképpen egy nagy család emberileg. Az emberek rendkívüli módon szeretik a zenét, és mindent megtesznek azért, hogy a legszebb és legminőségibb zenét hozhassák létre. Korosztály szempontjából a legfiatalabb kórustagunk jelenleg 20 éves, a legidősebb pedig 82. Úgyhogy... Igen, változatos, mind a korosztály, mint akár civil foglalkozás szempontjából a kórusunk. repertoáron is igyekszünk különböző műveket tartani. A nagy oratorikus művek éppen most kerültek porondra. A pszálmusz hungárikuszt fogjuk énekelni márciusban, valamint opera kórusokat. De nagyon szeretjük a reneszánsz zenéket, a kapella zenéket, valamint a mai modern zeneszerzők műveit is. Épp most készült számunkra egy zenemű Zarándi Ákos tollából például, ami öt napja lett kész. Egy ifjú Karnénak mit jelent ezt az együttest vezetni? Mekkora a lehetőség, mekkora a kihívás a Vaslajos Korussal dolgozni? Nagyon nagy. Ugye az, az eddigi múlt miatt egy, egy emelkedett kihívás, hiszen az az együttes, aki eszenciájában tényleg 116-117 éves. Ez emelkedett elvárásokkal van a vezetője felé, és itt szakmailag is emberileg is nem csak úgy kell felnőni, hogy egy most alakult együttest, hanem hogy mindazt is magamba kell szívnom, ami a Vasas Művész Együttesnek ez a múltja. Talán nem is csak a kórusnak, hanem a művész is is ez, ez, ez egybe van. Úgyhogy ez, ez nagyon nagy kihívás, és azt hiszem ettől nagyobb lehetőséget nem is kaphattam volna. Még a egy kérdés mindkettőjükhöz. Mit jelent a kórus éneklés személyesen az önök számára? Ha azt mondom, hogy mindent, akkor az egy kicsit gicses válasznak hangzik. Azt hiszem ez az a dolog az életemben, ami bármikor örömet, vigasztalást, bármilyen hangulatban,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 Ma, amikor kint vagyunk a mindennapi életben, akkor a közösségek bomlását lehet leginkább látni, és ennek a drasztikus ellentétét, ezt, ezt az érzést erősíti bennem a kóruséneklés, amikor bent ülök a férfikarban, vagy akár összekeveredve ülünk a próbán, akkor, akkor érzem azt, hogy ennek a rombolerőnek ez a közös éneklés ellentart, és, és egybe tart minket, mint egy emberi közösséget. Ez a legmagasabb szintje, amit nekem ad a kóruséneklés. éneklés. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok! Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A Vasas Művészetgyüttes Vaslajos kórusa és a Gregor József Általános Iskola korábban már hallott jubiláte nagy kórusa mellett kórus kategóriában Kóta díjat vetett át a Marcibányi Téri Kodáiskola Őri Csilla és Uherecki Eszter vezette leánykara, valamint az idén jubiláló Révkomáromi Konkordia vegyeskar is. Stubendek István Karnaggyal a felvidéki magyar élet utánpótlásának helyzetéről és jubileumi terveikről is szót váltottunk. Egy nagy ajándék ez nekünk, hisz a kórus ez évben ünnepli 40. évfordulóját. 1980-ban alakultunk, mint magyar kórus révkomáromban, ami nem volt egyszerű akkor sem. De hogy itt Budán, ugye itt a Ciszterci Gimnáziumnak a gyönyörű termében csak szépre tudok emlékezni, két évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt szintén aranykoszorús minősítést értünk. sőt azelőtt is, és most egy Kóta díjjal jutalmazott meg minket a Kóta elnökségét. hát ez egy nagy kitüntetés. Hogy vagyunk, hát még vagyunk, igen. Nem könnyű a helyzetünk, ez nem panaszkodásnak tűnik, de bizony a mai fiatalokat nehéz megszólítani, hogy kórusba jöjjenek énekelni. Nálunk más a helyzet, mint Magyarországon egészen. Tehát itt, ahol középiskolában is van zeneoktatás, nálunk ez nincs. Sőt, már általános iskolában is 8 hetedikben ben nincs zeneoktatás. Felsőt iskoláinkban, egyetemeken nincs karvezető képzés. Tehát nagyon kardélen hogy, hogy mondjam, állunk ebből a szempontból, de hát még vagyunk, és örülünk ennek a kitüntetésnek nagyon. Innen Magyarországról, az anyországból nézve nyilván sokféle fénytörésen keresztül az ember azt gondolná, hogy, hogy a felvidéken egy magyar nyelvű kórus, az nem csak egy művészeti együttes, hanem annál sokkal több egyfajta identitás megőrző, kultúra megőrző szerepe is van. Ezzel a szereppel, ezzel a céllal sikerül a, a fiatalabb generációk felé is nyitni? Ezt most nem csak az önkórusa esetében kérdezem, hanem a, a többi együttes esetében. Ez a profil, ez meg tudja találni? Meg tudja találni a, a fiatalok szívét, mit gondol? Nagy a kínálat. Tehát a, ez a kultúrbiznisz, ez a kultúr, hogy mondjam, svéd asztal, amit, amit most fölkínál a világ, a társadalom, hogy a fiataloknak az nagy többsége kapizgat, tehát innen is vesz valamit, onnan is, és hát nem mindig az értékes mellett dönt. A kórusom mindig is, meg nekem is a legfontosabb volt, hogy értéket közvetítsünk. És ez az érték, az, az tanulandó. Tehát ahogy Kodályjal kezdte a, a Mincenti Zsuzsanna elnök azt mondja, hogy a kulturát tanulni kell. És Hát nem mindenki szeret tanulni, hanem könnyű bavérokat szeret leratni, ami mögött nincs sok munka. És az individualizmus az, az, az működik mindenütt tulajdonképpen az, hogy közösséget alkotni. Mert az énekkar egy közösség először is. Énekkar. Nálunk közösség, de énekkar is. És az a közösség fontos, hogy tudjuk, hiszen a konkordia szó azt jelenti, hogy egyetértés valahol, tehát egyetértünk. Azokban a célokban, amit kitűz a Konkord, és nekünk, hogy magyar kórus legyen, ez a legfontosabb. És a Kodály művek voltak, ami mellett az énekkár felnőtt. És a mai napig is ez, az ő gondolatai, az ő művein keresztül tudunk, tehát számomra ez a lényeg, hogy emellett törjük, tehát törjünk pálcát. Ugye most az év elején vagyunk, de már egy, hogyha koncert évadot tekintünk, akkor közben a concordia együttes számára mik lesznek a következő hónapoknak a koncertjei fellépései, mire készülnek. Kezdjük ezzel, ugye, hogy ez egy gyönyörű indítás volt ez a Kóta-Díj, hiszen a Kórus ebben az évben ünnepli 40. évfordulóját. 1980-ban alakultunk, és májusban lesz az ünnepi koncertünk, és ugyanakkor kezdődik Galántán a Kodály Napok ami három évenként ismétlődik meg felvidéken, ahol a felvidéki, szlovákiai, magyar felnőtt kórusok találkoznak három évenként. Ez egy verseny, és erre fel kell Ez a legfontosabb most, ez a kettő, tehát az ünnepi koncertünk és a napoknak a méltó megünneplése és helytálás ott. Most sok szó volt a konkordia vegyes karról, de önről személyesen még nem. Az ön az ön számára mit jelent a kórus éneklés? Miért ez a meghatározója az ön életének művészként, és gondolom én magánemberként is? Hát ez erről sok mindent lehetne mondani, meg regényt lehetne írni, azt hiszem. Ha én bemegyek a próbaterembe, akkor ez olyan, mint egy hangszeres művész, egy hegedűművész kinyitja a tokot, és meglátja a hegedűjét, ami egy sztradivári. Én, ha bemegyek a próbaterembe, és szétnézek, és ez egy amatőr kórus, és meglátom a húrokat, idéző elbe. Itt van ő is? Ő is itt van? Oké, okay, így tudunk dolgozni. Tehát nekem a kórus mindegy hangszer olyan, ő nélkül, a, a kórus nélkül, hát ha azt lehet mondani, az ember bármit, ez, ez csak így együtt működik. És ez a gondolom, az a közösség, az, ami, amiért érdemes dolgozni. Ha bár tanítottam zeneiskolába is, ahol hangszerek, fuvolát és furuját is tanítottam, de mindig valahogy az éltete hogy ne egy emberrel foglalkozzak, hanem többel. Hogy minél többnek jusson el az a érték, az a kultúra, amit én sajátomnak is úgy érzek, hogy ezt kell továbbadni. És ez, ez éltetett a mai napig is, hogy mindig ebben munkálkodjak. Baros Gábor, Hajdani, nagyszerű karnagy járt nagyon sokat hozzánk ezekre a kodálynapokra, mint zsűri elnök. És amikor Hát általában nagyon jó szoktunk szerepelni. Ő mondta, hogy ebben a kórusban látja meg egy vegyeskar igazi, életszerű fejlődését. Tehát mindig többet tudtunk nyújtani, de ezt csak úgy tudjuk, hogy összefogunk. Nálunk ez nagy szükség, hogy összefogjunk. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok. Én is nagyon szépen köszönöm. Az Észak-Komáromi Konkordia vegyes kar karnagya után most a Dél-Komáromi Vox Femina női kar énekelt, Zongorán Siska Ádám működött közre. Kodály Zoltán Vejnemőjnen muzsikál című darabját Hoffmanné Kemenes Vera vezényelte, aki karnagy kategóriában részesült a Magyar Kórus Szövetség elismerésében. Hallgassuk most meg a karnagy kategória másik három kitüntetettjének reakcióját. Elsőként Cseri Zsófiának, a Zene Akadémia Egyetemi Adjunktusának gratuláltam. Köszönöm szépen, hálás vagyok érte. Nem tartom egyéni munkakörnek, mert nyilván a kórusok is benne vannak, akikkel foglalkozom, de örülök neki. Melyek ezek az együttesek jelenleg? Zerkel Ferenc vegyeskar, budapesti és a Palló Imre énekkara, Pasaréti Református Egyházközség énekkara. Milyen ö, útravalóval engedték most ide az együttesei? Tudnak róla? Az Erke Ferenc vegyeskartagjai tudnak róla, és néhányan el is jöttek, úgyhogy együtt ünnepelhettünk. És lesz ünneplés utána, és majd oda-haza? Hát Meg? nem terveztem még ilyet, de meglátjuk. Mit jelent ez a díj az ön számára? Én nem a díjért csinálom, amit csinálok. Örülök, hogy kórusokkal meg a zenével foglalkozhatom. Ha ez másnak is jó, akkor az még nagyobb öröm. Térjünk vissza még az együttesekre. Mivel foglalkoznak? Milyen terveik vannak most a közeljövőre? A Pasaréti kórussal egy CD felvételre készülünk, mert egy év múlva lesz 50 éves a kórus. Az Erkel Ferenc vegyeskarra pedig a következő színkópa vegyeskari találkozó Leginkább előttünk lévő feladat február közepén, úgyhogy arra készülünk. Mennyire látja stabilnak, biztosnak a kórusok helyzetét manapság? is Zsuzsannával beszélgettem az előbb a Kóta elnökével, és ő azt mondta, hogy talán mintha nem ebbe az irányba menne a világ, de engem például az itteni teltház meg a kórustagok újjongása arra vezet tovább, hogy azért mégiscsak van ennek helye. Ő mit gondol erről? az általános közhangulatot kell megfogalmazni, akkor lehet, hogy...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 Önök az Erkel Ferenc vegyes karra, és ön is említette az előbb a Színkópa vegyeskari találkozót, egy más típusú missziót is vállalnak, nem csak fellépő kórusként a műsoraikkal, hanem fejlesztő tevékenységükkel is hozzájárulnak. Ennek a közösségnek a fejlődéséhez ezt miért tartják fontosnak? Amikor először rendeztük, akkor utána olyan visszhangokat kaptunk az amatőr kórustagoktól, hogy, hogy ez hiánypótló, hogy ez... Nem versenyez, nem fesztivál, hanem tényleg egy szakmai továbbképzés, de amatőrök részére. És ezért bátorodtunk, meg is ügyekszünk azóta rendszeresen ezt csinálni, hogy új lökést kapjanak ezek a kórusok, mennyiben ez újabb cél is lehet, meg kapunk olyan tanácsokat, ötleteket, benyomásokat, ami talán segítheti a életben maradást. Szívből gratulálok! Köszönöm! Köszönöm szépen! A szinkópa vegyeskari találkozó kulisszái mögé egyébként néhány éve az ötödik podcast is bepillantást nyert. Helyszíni riportunk az 5szolamcom per 001 oldalon hallgatható meg. 5szolamcom per 001 Következő beszélgetőtársam a podcastban Arany János, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Református Gimnázium tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Kollégiumikántus társkarnagya és a Budapesti Psáltérium Hungárikum kórus alapítókarnagya, aki szintén karnagy kategóriában részesült az elismerésben. Odottam valami tévedés, de ha félre teszik a tréfát, hát öröm, hogyha az ember úgy dolgozhat, hogy látja, hogy van nem csak az az eredménye, amit a hétköznapok adnak, hanem ünnepi eredmények is előadódnak. Önnek egy, az élet egy szakaszában az ország két végéhez kötődött a kóruskarnagyi munkája. Sopron, Budapest, Debrecen, egyháza. Most mivel foglalkozik? Most idézőjelben csak Debrecen és Budapest. Debrecenben dolgozom a hét jelentősebb részében, Budapesten pedig heti egy napot. És Budapesten is van egy kórusom és Debrecenben is. Az egyiket magam alapítottam 2001-ben, ez a Pszártérium-Hungarikum vegyeskar, Ez egy református fiatalokból, zenekedvelőkből szerveződött együttes, amelyiknek a feladata és a mulatsága is az, hogy református zenét műveljen. Debrezemben pedig hivatalosan, mint a egyház zenei igazgatója, Kántusnak az egyik karnagya és a hitolmány Egyetem tanára működöm, illetve tanítok a gimnáziumban is egyházi éneket, zene történetet és olyan tárgyakat, amelyek a kántorszakosoknak válnak hasznára, ha minden jól megy. Ön hogy látja a kórus éneklésnek a mai életben, a mai világunkban, hol van a helye? Kicsit rezignáltan azt kell mondanom, hogy nem olyan helyen van, amilyen helyen lennie kellene. Ez a világ, ami körülöttünk most erősen kialakulni látszik, ez többre becsüli az egyént, és ráadásul mindenkit arra biztat, sőt arra sarkal, hogy egyénként próbáljon meg hírt elérni, a közösségeknek a möcsülete mintha alább szállt volna, és ez nagyon nagy baj. Ez érződik azért a kódos mozgalom nehézsége, az azt körülvevő nehézségeken is, és úgy érzem, hogy korjelenség, amit elő-utóbb majd persze kiheverünk, de sok keserves és esztendő vár ránk. Mit tanácsol, mit üzen a karnagyoknak ezt az átmeneti helyzetet? Hogyan lehet áthidalni, hogyan vészeljék át, hogyan éljük túl? Akik az Úristen szeretik, azoknak minden javukra van, Hogyha nagyon egyszerűen kell kifejeznem, türelemmel kell lenni, várni kell, és ameddig lehet felmutatni azt, amit jónak lát. És végezetül nem, nem tehetem meg, hogy megkerülöm ezt a kérdést. Mit üzen Sopronba? Mit üzen a Fidelissima vegyeskarnak, aminek ön alapítója? És legutóbb a 25. jubileumon találkozhattak önnel Sopromba. Sopromban töltöttem életemnek egy jelentékegy és nagyon szép részét. Fondosabban munkámnak egy jelenték egy része oda kapcsol, miközben ott időt, csak rövidítőt töltöttem, de éppen ezért a munka miatt, amit ott módom el, adódott elvégezni. Nagyon hálás vagyok Sopronnak, és nagyon sokat köszönhetek, és ezért ezt a hálát és ezt a köszönetet feltétlenül szeretném megüzenni nekik. Köszönöm szépen még egyszer, gratulálok! Isten áldja meg! Az olasz Eldas Khezári Jubilate című művét a Bárdi Judit vezényletével énekelte a Kóta ünnepi hangversenyén a Vasas Művész Együttes Vaslajos Kórusa. A Kóta díjak január 26-i Budapesti átadásán készült ünnepi interjú csokor hallható az 5. Szólán podcast mostani számában. Erdélyi Ágnessel, Veszprém város Vegyes Karának, Kóta díjas Karnagyával szóba került a városi kórusok helyzete mellett az utánpótlás nevelés fontossága, és az is, mit tanulhatnánk el, vagy éppen vissza másoktól a kórus élet tekintetében. Természetesen nagyon jól esik, mert az embert el sodorják a hétköznapok, és nem gondolkozunk azon, hogy ezt valaki ilyen módon is elismeri. Mindig a legnagyobb elismerés, hogyha a kórus boldogan mennek hazapróbáról, meg ha egy hangverseny jól sikerül. Ez a kótának, a kórus szövetségnek a kollégáktól jövő elismerése számomra az nagyon nagy érték. A kórustagok örömmel mennek haza a próbáról az ön életében, az önmunkásságában ez melyik együtteseket jelenti? Most már 31 éve mondhatom Veszprém város vegyes karát, amely egy nagy oratórium kórus tulajdonképpen, de a kapellaműveket is sokat éneklünk, és mivel én már 31 évvel ezelőtt is egy idős együtteshez már akkor is, 30, gyorsan számolok, 32 éves volt a kórus, úgy kerültem oda az utánpótlást is nevelnünk, gondoznunk kell, tehát a vegyes mellett az Egyesületünk egy ifjúsági vegyeskart is működtet, amelyet szintén én vezetek. A kollégáival a korábbiakban most itt a fogadás során beszélgettünk, és minden beszélgetésben előkerült az utánpótlás nevelésnek a kérdése, de a többiek talán inkább mintha picit borúsabban látnák a helyzetet. Önöknél viszont erre szerveztek is. Egy projektet és egy ifjúsági begyeskal is működik. Hogy csinálják? Én zeneiskolai tanár vagyok, és a szólfés órákon is azt látom, hogy mivel a gyermekek óvodában kevésbé tanulnak meg, és itt kellene kezdeni Magyarországon megint előről, ami nagyon fontos, ha az óvodában nem tanulnak meg énekelni, akkor még zeneiskolában az alsó tagozatosokat meg tudjuk tanítani énekelni. Tehát egyszerűen én a szólfés óráimon az egyik legfontosabbnak azt tekintem, hogy, hogy mindenki tanuljon meg, a morgós gyerek is tanulja meg énekelni. És és ez szokott is sikerülni. És akkor, amikor a szolfés tudományt ők elvégzik, négy év kötelező ebből egy zeneiskolában, akkor énekelni szeretőket elcsábítjuk az énekarba, akit nem viszel mondjuk a fúvós zenekar vagy a vonós zenekar. A zeneiskolával Megállapodásunk van, hogy ezt nekik az énekkari két foglalkozást zeneiskolai kötelező foglalkozásnak is betudja a zeneiskola, tehát ilyen módon a város ebben együttműködik. Ő nem csak Veszprém városában aktív, hanem nemzetközi fesztiváloknak a művészeti munkájában, összeállításában is részt vesz. Mit gondol nemzetközi összehasonlításban mi magyar amatőr kórus élet hol állunk? Mi az, amit mi tudunk adni, mi az, amit tőlünk lehet tanulni, és mi az, amit mi tanulhatnánk el a külföldből? Ezt köszönöm ezt a kérdést, mert pár évvel ezelőtt volt az Európa Kántát nagy fesztivál Észtországban. Addig is szereztem az Észteket, még a rendszerváltás előtt is, a muzikájuk, a dalünnepük és egyáltalán a lelkületük miatt, de akkor alkalmam volt beletekinteni abba, hogy hogyan dolgoznak hétköznaponként. És bár ők is megismerték, még Szőnyi tanárnő is tanított ott a a módszert. ennek nem annyira a technikáját sajátított el. Tehát például az iskolában ők nem szolmizálnak, viszont mindenki énekel, és nincsen olyan észt iskola, ahol nincsen Énekkar. Tehát az énekóra nem elsősorban az elméletről szól, hanem az énekórán tényleg énekelnek, és szeretnek énekkarokat kiállítani. Magyarán minden iskola ezt fontosnak tartja. Azt gondolom, hogy az észtektől most nagyon sok mindent tanulhatnánk vissza. Talán egy magyar iskolának is büszkesége lehetne most is, de most nem ebben akarnak büszkélkedni, hanem mindenféle felmérésekben, ami, ami látszik, hogy azért nem, nem egészen jó a fiataloknak illetve egy oldalú maradjunk ennyiben, tehát a lelki és a, és a művészeti nevelés azért most egy picit megbillent. Viszont azt látom, hogy nyugaton még nálunk is rosszabb, ez biztos. Úgyhogy ezt gondolom, hogy tartani kellene, és érdeklődnek nyugaton is a kodály módszer iránt, keleten is érdeklődnek. mindenütt érdeklődnek, ugye most a, most a kodály Hub ez egy, nem tudom, hogy ez ismerős, amit a Nemes László Norbertig csinálnak, tehát nagy, nagy nemzetközi összefogás van, hogy elevenebb módszerek, Kell, de mégis kodály szellemében bevonják a, a mai nagyon eleven ifjúságot. Beszéltünk most nemzetközi fesztiválokról, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy néhány éven belül Veszprém is egy hasonló helyzetbe kerül, hiszen Európa kulturális fővárosa lesz. Látszik-e ebben a projektben a kórusoknak a helye? Természetesen, és ezt komolyan is veszük, és már pályázunk is egy Európa Kantát keretein belül lévő Éneklő fogjuk híni vagy valami hasonlónak, de még egyet mondok, ami talán nem lett annyira közismert, hogy az UNESCO-hoz is beadtak Veszprémből egy pályázatot, és az UNESCO a zene kreatív városává nevezte ki Veszprémet. Ami még egy picit tágabb, mert nem csak a klasszikus és a korú zenéről van, szó, szóval minden zenéről, amiben benne van nálunk a nyári fesztivál, ahol, ahol a fiatalok mindenféle stílusban kiállhatnak. Benne van a Veszprém ami ami óriási világ, nagyságokat hív, leginkább a könnyűzenéből, de benne van a Mendel zenekar a minőségi vonós muzsikával, és nagyon sok minden. Tényleg azt határoztuk el, és hát ha sikerül, hogy a ringató programtól kezdve, amit azért tudjuk, hogy Magyarországon jól működik, talán jelen pillanatban ez az alapja mindennek. Folytatni kell az óvónő képzéssel, az óvodai énekléssel, és bizony visszavinni az általános is, az énekórát és az énekarokat mindenképpen. Aztán így följebb. Végezetül az ön kórusaival mi lesz a következő feladat, a következő koncert fellépés mire készülnek most Veszprémben? Jelen pillanatban a Haydn teremtést kezdtük el, mint oratórium, kórus, ebből nyáron lesznek hangversenyek. Rendezünk a környezetünkben lévő énekkaroknak minősítő és kórus találkozót a hangvillában, ami egy kiváló éneklő helyszín. Galántára megyünk a Kodai napokra vendégeskedni, és ennyi most. Minden jót kívánok, gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Bartók Béla Bolyongás című kórusművét a Komáromi Vox Femina női karénekelte, Hoffmanné Kemenes Vera vezényelt. A Kóta január 26-ai ünnepi hangversenyén összesen 11 kategóriában adtak át elismeréseket. Először ítélte oda a Kórus Szövetség a Kóta Nagydíjat. A kitüntetésben professzor Párkai István, Kossuth Díjas Karnagy, Zongora művész, tanszékvezető egyetemi tanár részesült. Zeneszerző és zeneíró kategóriában Juhász Előd zenetörténész, Kovács Mária karnagy zenei író, Tillai Aurél Kosuddíjas karnagy zeneszerző és Zelinka Tamás zenetanár zenei író részesült az elismerésben. Tanár kategóriában Aut Ágnes énektanár karnagy, Boros Erzsébet, Csider István és Husi Gyula népzenetanárok, Makkai Gézáné énektanár karnagy, Makráné Kónya Melinda énektanár Karnagy, és Sárközi Pomázi Ágnes énektanár Karnagy érdemelte ki a kitüntetést. Az életmű kategória kitüntetettje Gerzanics Magdolna énektanár néprajzkutató, valamint Várnai Ferenc énektanár zeneszerző népdalgyűjtő lett. Mecénás kategóriában Erdei Attila népzenetanár, népzenei rendezvényszervező, Szabó László zenetanár, népművelő, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Magyar Nemzeti Galéria kapott Kóta díjat. A postumus kategória díjazottja Anker Antal énektanár Karnagy vezető szakfelügyelő, G. Horváth József zenetanár Karnagy, Szlama László népzenész és Tímár Imre énektanár Karnagy. Nemzetiségi kategóriában a Furmicska Néptáncegyüttes, együttes és a rába német asszonykórus kapott elismerést. Népzenei kategóriában díjazták Méri Margit néprajzkutatót és Pavella Krisztina népzenészt, népzenetanárt. Népzenei együttes kategóriában a Bárándi Citerás Egyesület és az Alsó Páhoki Bodzavirág népdalkör részesült díjban. Őket halljuk most, előadásukban zalai népdalok szólnak Horváth Károly és Vajda József gyűjtéséből. Az együttes művészeti vezetője Füle né Kishajnalka. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége díjátadó ünnepi hangversenyén készült az 5. Szólam podcast 28. epizódja. Végül, de persze egyáltalán nem utolsó sorban, egy ritkán megemlített, de mégis fontos kategória a kórusénekes, kórus titkár kategória díjai kerültek átadásra. Ebben a kategóriában az énekkarokért az énekkarokban dolgozó tagok, szervezők, szólamvezetők munkáját ismerik el. Ez alkalommal Baric Zsoltné, a szegedi Bartók kórus tagja, és István, az angyalföldi Láng-acélhang férfikartagja, Kővári István, a pécsi Bartók Béla férfikartagja, Kulcsárné Csejtei Marianna, Gellénházáról énektanár, népzenei rendezvényszervező, Lemle Zoltán, lelkész, a szexárdi Gárdonyi Zoltán református énekkar kóruselnöke, Süli Zoltán, a csókai férfikar kórustitkára, és Valtier Tamás, a Budai Cisztetsi Szent Imre templom kórusának tagja, vehette át a kóta díjat. Nagy öröm számomra, hogy egyikükkel interjút is készíthettem. Mint az már is hallható, Valtier Tamás számára a tagság sokkal többet jelent az éneklésnél. A szomszédos templom a Budai Cisztetsi Szent Alberi kórusnak vagyok a tagja. 40 éven át tenort énekeltem, most igyekszem átmenekülni basszusba, mert nehezen bírom. Körülbelül 28 éve művelem ezt a műfajt, hogy a kórusnak az utazásait, az alapítványnak a pénzügyeit is kezelem, azon kívül, hogy eljárok próbákra, meg, meg a kórus fellépésein, amik hát jellemzően szentmiség, de nem kizárólag misei éneklések, azokon részt veszek. hát Nagy örömmel csinálom, jól elfér a, most már nyugdíjas vagyok, van három gyerekünk, 10 unokánk, Amellett olyan kiváló hobbi, kórusba járni, nagyon sok barátunk van, ezáltal jó társaságunk van. Hálás vagyok a jó Istennek, meg az életnek, hogy, hogy, hogy annak idején, kórus társaságba keverettem. Ez hogyan kezdődött, meséljen? Ez érdekesen kezdődött, mert. Édesanyám úgy gondolta, hogy én botfülű vagyok. Az öcsém, aki négy évvel fiatalabb, sajnos azóta meghalt, mindig hamarabb megtanulta azokat a népdalokat, amiket nekem kellett első-második, harmadik osztályban tanulnom. Ő előbb fújta, mint én. Máni napig is ne, nagyon kevés dolgot tudok fejből, és szigorúan kottával éneklek, és és nem nagyon ragad meg bennem, hát kénytelen vagyok elolvasni a kottát. Hát én így tartottam magamat is számon, hogy hát jó, hát jó tanuló vagyok, hát az énekből is megtanulom, amit föladtak aztán annyi. És a gimnáziumba kerültem, és a... Maklári Lajos tanár úr, aki a Maklári József ismert karnagynak a testvére, fiarista gimnáziumban, hát akkor másodikosok voltunk, azt most már tizediknek mondják, szervezte a, a diák kórusba zsenge ifjú diákoknak a beléptetését, és megénekeltetett engem, és mondta, hogy ó, hát basszus egybe, vagy tenor kettőbe, majd meglátjuk, cserelek. Én meg próbáltam kibújni a dologból, hogy én nekem még délután még külön programom legyen, meg minden. Úgy kívántam, mint a üveges tóta hanyatesést és aztán hamar megszerettem, és rájöttem, hogy ez, ez, ez egy jó dolog. És aztán, amikor itt a templomban a Cipra Jancsi, aki azóta a Salzburgi Dóm karnagya lett, szervezet, én a Jancsit minisztrálásból, a Piarista Gimnáziumból, meg a környékből csal, többszörösen ismertem, és akkor... Hát ha Jancsi kórus csinál, akkor nekem ott a helyem, és bekapcsolódtam a dologba, és hát néhány ilyen, hogy mondjam, komoly emberek ezt alkotói válságnak hívják, szóval a néhány halványabb periódus kivételével, gyakorlatilag folytonosan 1972 óta tag vagyok, itt közben volt kórus szakadás, meg ez volt az, volt, de szóval én, én rendületlenül benne vagyok az itteni, kórus életben, és hát, ameddig szusz van bennem, azt hiszem, hogy maradok is. Mit ad önnek ez a kórus, hogy nem csak énekel, hanem szervező munkát is vállal? A szervező munka az valahogy rajtam ragad, mert, mert nem tudom, úgy látszik, tudok buszos kirándulást szervezni, vagy hasonló dolgokat, kórus találkozót szervezni, címlistákat karbantartani, tartani, stb. Tehát ez valahogy szeretem így az adatokat rendszerezni, és számon tartani embereket, az osztálytársaimnak az találkozóját is én szervezem. Valahogy az édesanyám is ő szervezte az ő osztályába, a Margit gimnáziumba. Úgyhogy ez úgy látszik családi örökség vagy hagyomány. Amit nekem ez ad, hát ugye kinek tulajdonítják Szent Ágostonnak, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekel. Lehetne baráti társaságot fenntartani csak úgy, hogy időnként találkozunk, piáljunk, meséljünk vicceket, kiránduljunk, érezzük jól magunkat, az embernek egy megnyugtató érzés, hogy nem ezen alapul a mi társaságunk, hanem, hanem van, egy, van egy magasabb célja. A zene, a Zene, a templomi liturgia, ezeknek a szolgálata, és, és akkor ezzel a társasággal időnként valami feladatot elvállalni, vagy elutazni Erdélybe, vagy, vagy ilyesmi. Ez valahogy egy, egy magvasabb, igazibb vezérfonalat ad a dolognak, mint ez simán csak egy baráti társaság volna, nagyon jó barátaink vannak a kórusban, gyakorlatilag a társasági életünknek, a baráti körünknek a, a gerincét adja a kórus élet, és hát ez, ez így nagyon jó. Gyerekek, unokák hát is folytatják? Volt olyan időszak, amikor a gyerekek még erre kaphatók voltak, hogy ők is jártak, három gyerekünkből kettő jártak a kórusba, de aztán ott az ifjúság egy idő után úgy volt, hogy különválik, aztán inkább elsorvadt az ifjúsági vonal, úgyhogy ez 90-es évek közepén elhalt ez a, ez a több generációs kórus eszméje, pedig nagyon tetszett a dolog, de hát most már az én generáció magára maradt ebben a kórusban, mindig leszünk a csodát, hogy majd bekopogtatnak az egy generációval fiatalabbak, de hát egyelőre csak várjuk, lessük, reméljük. A szolgálaton kívül az idei évre, hogy a következő hónapokra milyen feladatai vannak a kórusnak? Hát már túl vagyunk egy feladaton, január 12-én egy hangfelvételen voltunk a Nemzeti Múzeum dísztermében, nem mint Szent Alberi kórus, de egy többen beszálltunk az Erkel utolsó operáját, az István királyt előadni a monostori erődben Komáromban, és azzal társasággal a úgynevezett pályázati himnuszokat, tehát ami az ismert magyar himnusz mellett akkor a pályázaton befutottak, azok közül egy csomónak fönnmaradt a kottája, meg ami nem maradt fölön, azt sikerült kiegészíteni, kísérettel, és így tovább. Azt hangfelvételre énekeltük még hozzá, kép és hang, és ha jól tudom, a papagénó éppen most a napokban kezdi el, sorba publikálni, hétről hétre publikálni ezeket a felvételeket. Lesz még hasonló dolog, amikor nem szigorúan templomi, tehát Szent Misén, most éppen nem, nem látszik, lehet, hogy az István operát megint elő lehet valahol adni, akkor örömmel megyünk, mert az egy szép dolog volt. Nem Esik annyira közel egy templomi énekeshez a István királyban a pogányokat előadni, de hát, Istenem, hát ez, ez így szép. Nagyon szépen köszönöm és szívből én, gratulálok. Én nagyon szépen köszönöm. Az összes díjazottaknak és együtteseiknek is szívből gratulálok, és köszönöm a szervezők közreműködését a podcast elkészítésében. Zárásul Nagy László jó kívánságait küldöm minden hallgatónak. A vers Kocsár Miklós feldolgozásában a Gregor József Általános Iskola jubiláta nagykórusa előadásában szólalt meg az ünnepi hangversenyen, és szólal meg most itt a podcast végén. Én Bognár László vagyok, találkozunk legközelebb is, addig is minden jót, sziasztok!